Nik guztetek harri behar dula, e, batez ere, Espainiko gobernuari izango dut, Frantziak hori ere bai, bueno, ba, bere aldetiken harri behar duna jartzen azteko e, irresponsabilidade badala. Lanba daukagula aurretiken eta beak zer egin ahondia daukela, asko dezakela eta asko batea eta golpetik egingo ez badu ere, pixkanan hasi egin behar dule egiten, ez da mugitzen, eta hori benetan tristea da, eta nik guztetak konferentziak eta inbeste jende horrelako indarra jartzen duenean eman behar liokela zer pentsatua eta, bueno, pixkaba responsable izatea eta arduratua izatea eta aztea zerbaitetan. Parizik betizatzen dues Espainian ara?